ויחדש את מזבח ה' אשר לפני עולם ה'. ויקבוץ את כל יהודה ובנימין והגרים עמם מאפרים ומנשה ומשמעון, כי נפלו עליו מישראל לרוב, בראותם כי ה' אלוהיו עמו. ויקבצו ירושלים בחודש השלישי לשנת חמש עשרה למלכות עשה, ויזבחו לה' ביום ההוא מן השלל הביאו בקר שבע מאות וצאן שבעת אלפים. ויבואו בברית לדרוש את ה' אלוהי אבותיהם בכל לבבם ובכל נפשם. וכל אשר לא ידרוש לה', אלוהי ישראל, יומת. למן קטון ועד גדול, למאיש ועד אישה. ויישבעו לה', בקול גדול ובתרועה, ובחצוצרות ובשופרות. ויישמחו כל יהודה על השבועה, כי בכל לבבם נשבעו.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 והבמות לא סרו מישראל, רק לבב עשה היה שלם כל ימיו. ויבא את קדשי אביו וקדשיו, בית האלוהים, כסף וזהב וכלים. ומלחמה לא הייתה, עד שנת שלושים וחמש למלכות עשה.